eta egun memearen egun adaxarean, eta ama hizkuntzarena ere. Kasu ez da loturarik hemen, edo bai, bainan ez uste duzuena ingatik. Mem diotelarik edo diotalarik ez da frantxexetik hartu amatzi zaharra izen meme delakoa. Interneten pixka bat ibiltzen baziste, Piskabat baino gehiago ere eta sare sozialetan mereziki zuen bizi guzia hortan pasatzen baduzi eh? argi izan giten mem delakoak eh, dudo mem delako bat barakizue zer den. Bainan, geienek ez dakizue lasaies pikatuko dut zet, laster entxatuko niz behintzat. Eta lotura hor duan ama izkuntzata memen artean. Ba gaur UNESCO-ren ama hizkuntzaren nazioarteko eguna da. Eta dola bi urte egin zen txio katze kampaina gixako bat. Txio ama izkuntzan. Eta, beraz, euskaraz berzen txio katu simpliki hori erabiliz. Eta urtengo gode xafioa, ama izkuntzan mem erronka. Sustatu Just, puntu .e eus webguneak onge espikatzen du bezala, ama hizkuntzaren eguna munduan zehar linguistiko eta kulturala sustatu eta ospatzeko sortu zen. Berezik izkuntza gutitu eta agiskluan direnen zaten. Aurten beraz, gure erronka Euskaraz mem bat sohtzea izanen da. Baina zer da mem madarikatu hori. Wikipedia, mesedez, klik-klik-klik, interneteko kulturan, memea, humorezko mezu simplea da. Zabalkuntza haundi eta azkarrikoa eta gehienetan jatorrizko irudi, bideo edo tekstu baten remix satirikoa behin eta berriz eginez transmititzen dena. Bereziki umorezko gizarte xare zerbitzuen bitartez transmititzen dena. Labur biltzeko beraz, bizian eneatzen direnek interneten argazki bat hartzen dute, aurpegiaren arabera mezu iringarri bate edatuz eta gero mem horiek batzu ezagunak bilakatzen dira. Eta adibidez, oh my god, erraiteko badira famatu batzu, sare sozialetako elkarrizketetan erabiltzen direnak reakzionatzeko argazki simple baten bidez, erantzuten da idatzi interneten oh my god meme eta adibidea ulerktuko zifite beraz ideea da, ama izkuntzaren nazioarteko egun nontan, hizkuntza zapalduek ere aien mem sozoak sohtzea eta edatzea kukeresko bidea dugu sozotzea frantzisezkoak edote inglesezkoak adibidez bazterian usteko eta euskarazkoen erabiltzeko itura edatzeko urratxe zurratxai egiten beraz, bat autatu autatu erabilin nahi duzun Dia. Beste mem batzuetan erabilitako irudibat izaiten alda, edo zure irudibat adibidez. Webguneak edo plataformak badira zuena sortzeko, meme gen adibidez edo meme generator. Textua gehitu. Behin, irudiautatuduzelaik, gehitu textua goiko edo eta behiko aldean. Bo, textua erringarri izan berda edo eta gogo eta eragile ere. Euskararen zaintza, bizi berritze edo dono normalizazioari buruzko men adibidez. Eta, ondozik, zabaldu. Zuen meme polita zabaldu. sare sozialetan, Instagram, Twitter, Facebook, traula hauek erabiliz. Meme, eme ele handia. Eta ondoen beste traula bat, euskara. Eta, zuk ere, zure euskara egin duzun bezala, zurea egin duzun bezala, sekato beste euskaldunek egin dituztenak. Eta zabaldu, eta bat iran denagat, bai, eneatzen direnak iduriz euskal erian, ara, eh, kampoan den eguzkiedegunekin ezbazenekiten zer egin zuena, maizkuntza, bultzatzeko, galdekin beste zer nahi proposamen inutil ere baditut olakoak. Sustatu puntu eusen, ala ere, xetasun eta sunguziak atseman goitu Telebistako putz, hutxa putz, iratiko hitzapitz! Ha Hitz eta putz ha, ha, ha, ha. Eta filosofia pixka bat orain kantu baten zu nainzin. Zer da kultura Eiteben ikusten dena kultura haute da. Eta nor da underground hori. Euskal telebistako emankizon begiratuenak erantzunak baditu hiudiriz. Gua gutarrak saioko, platoan gertatzen da hori. Eta hor, agertu tarte intelektual bat edatudu bere Twitter kontuan iru damatxo kolektiboak, bo, zerbait gauzabatzu geituz, hautsak transformatuz, baina edukian ez dute deusaldatu. Eh? ongi txurruk zer dion kulturaz. Ez alda, kultura, dakaguna telebista hondan. Ez alganak, kultura. Txurru, bai, Kultura azko dakigu. Uh, uh, Aldiz ze izango teni kontrakulturaz edo underground munduaz. Kulturaz badides Kontrakulturaz, eh, eh? Bai, bauno, ba, bueno, ba ni güste cultura eskerian eta kontrakultura eh, oroar, oro ba gizartean eta giza lankietan ba ez auganixadia la divides ba eh e, ba, intelektualak, espiritualak, la e, besteak beste beste ba afectivoak, más o menos sortido de Ez alda Kultura! Kultura! Da kaguna telegista honra. Kizu, kizu, kizu, kizu! kizu. Atotxo azarazu! Nagaizkizandu zu! <tutu> Atotxo azarazu! <chua> <tutu> <chua zara> <tutu> kizu, kizu, kizu, kizu, kizu! Kizu, kizu, Hori gehiatu duten kantua da bukaeran, eh? piska trufa munduan erango eh? dugu... Eh, hori da eh, a eh, Kultura. Eh? Ba, eh, esaugarri, eh, eh, intelektualak, eh, espiritualak, más o menos sortido de asuntoa. Bai, bai, más o menos. Eta bideo honek fama pulita lortu duela, espimara da, bera lasciarean eh, euskaldunak irginute horrekilan nik barne, eta beste bideo zerbatekin du. Iru damatxok olako altxorti pilak ere baitira, batzutan anzten direnak, benan batzu beharik ordu direla, berriz ateratzeko, Bernardo Atxagari Esker, lantillak dezberdinki ikusiko ditut orain, gazte horiek gehiago irakurri behar lukete. Ez te alabeg nago. Gehi joirak urribar kolueke. Bizka bat idibartitu hau abizan. eta joan. Eta ematen du benetan lau lenteja dituztela laguruan. Eta lau lenteja, oie, gatea zaituzte. Eta bat, lenteja bat bi iru lau, lau iru bat. Bueno, oso oso aspergarriada. Ulala, uh gaizu aspertu, haiduritu zan bat dejandozude ya? Eta lau lenteja, oie, gatega zaitu uste, eta bat, lenteja bat bi, iru lau, lau, iru, bi bat. Hitzetapu <tune> Nubi bat orten bego, one, two, three, four. Horein, James Brown, entzuten duzi hemen, hau txori zagutu zuzie. Baina, etzen izan James Brown, talde batekin egin du bere fama James Brown tartean bere bateria diolea, Clyde Steppelfield. Clyde Stupelfilden doinua hemen bere bateria entzuten duzia, irurogeita mairu urtetan zendu da, eta tarte hori, justu ki entzuten duguna, bateriarena, geienik xampleatua izan den... Tartea da, eta bateria jolea beraz, uh, xampleatua, ergan haidu, uh, be, musikariek, elektromusikan, uh, hipopean, hainitz behiz hartu dutela musika hori, do tarte hori, bateria tarte hori, hoien musikan uh, geitzeko, funky drummer deitzen da, bateria jole funkia kantu hau, eta dibidez, uh, be, fight the power kantuan, publik enemik behiz hartu zuen besteak beste, bon, urutara mili irureun aldiz berriz sartua izan da eta gaizo Clyde Stiplefieldek irurogeita mairu urtetan beraz bizia galdu duelarik diru arazoak zituen bai einitz xampleatua izan da bainan ez du inoiz deus unki berak sortutako egitmo unengatik As a matter of fact, it's safe to say that they would rather switch <laughs> than fight. Public enemy, fight the power. Come to and Stenusienne. Clyde Stiebelfield and Bateria. missing y'all. Swing it while I'm singing hey! Give it what you're getting. No Power Pauwer berazkantua, public enemy entzuten genuen, eta erran bezala, egun be, daka talde bezala, berriz hartu zuten Clyde Stiebelfield bateria diolaren, e ritmo famatu hau, edo famatu hau behintzat, famatu eginena berdin gehiago. Sample mundu hortan, hip-hop munduan, Fanky Drummer eta Clyde Stable Phil dirugetan mairu urtetan zendu berri da. Eta beraz, anekdota, konatzen noena lehenago, ebe, e, zendu da eritasunagatik eta okantzituen eritasunara zoak, eta sustut dirua, e, belarro eta mila euroko zorrak zituen justuki eritasunari lotuak, Baina, szample, uiek, egin izbaliatok, bani masiren ere, etzuen dirurik unki horregatik. Baina, James Brown bere lagunak. Pagatuz edo pagatzen lagundu suen iduriz. Dibista, putz, putz, putz, putz hit, hit, hit, hit, hit, hit. Iti taputs. Interneten severi. Horta ondoko minutuetan interneten atzemandako informazio bideo, webguneak ipa tous eta lenik musikarekin segituko dugu beste estilo batean euskal musikarekin eta manesh pagolarekin. Manesh pagolarekin kantu ari sant ziren otsail ostegunetan, Zabalik elkarteak antolatzen dituena ostegunen kari beraz manesh hor izan zen eta bideo e, baten bidez beraz kanal alduek partekatzen du gau hortan e, gertatutakoa edo eman zuen hitzaldi parte hartzaile eta musiktua e, manespagola horgeitazi milazuunta bat begeita batean landibarren sortu zena eta hamasai urte zituel hasi zen kantu gizan. Zergatik kantatu Kantuen sortkuntzan garai bateko eta egungo giroa eta bideoa, Gomendatzen datzen daut ziet. aipatzen dut, ortaako aipatzen dut, aztapena hemen txe adibide bat. Bako txahari da, bako txahari bakarrik hartzea, zai osegurra Nola zaike hori, bagia diendea, eta diogunaz busiak berdina beraz irudia ez duzue hor, baina hola hasi zuen beraz bere mintzaldia ez dakitola, erran behar den eta sartu da publikoaren ondoan kantuz, bere publikoaren haintzinera urbilduz bizkarra eta kokotsa sutsuta segortasun ahundi eta ahul batekin dugu, Kantuz, eta segitzen dola, indiendiaren inguruan ibiliz, Kantuz, zinesko performance polita nuke, publikoak ere ahidurarekin hartu dola estapen batean. Baina nxartze, bizik edera. nuke zine txiz, nahi izazten aski, izarreka baltela beti. <tipen> <tipen> Noiz baita bere eta Beremintzaldia eta trukaketa usoki begiratzeko gogoa piztu dautana behintzaten eri, kanaldude puntiote benedota argian ere, atxemango duze, oiek ere partekatzen baitute Adinarekin beldur batzu bazterean direla dirudi eta hori eskertzen da olako egoeretan behintzaten Demixta, utz, utz, utz Hitz, hitz, hitz. hitz. hitz. hitz. hitz. hitz. hitz z. Eta bestalde interneten irudi bat ere pasatzen ikusi dutana bidarraiko plazarena. Bidarraiko plaza ezagutzen duzi berdin gehienak bean Twitterrena agertzenen irudiuntan euh, pixkap desberdina da. Jure bidde eman duena da. gazteak palan aritzen dira Halaz eidazten duen. Hor Ogartinoen eh, normalai zaiten alde egoera plaza batean naiz eta gaur egun plazak aski utxiik diren. Beraz gazteak pilotanari armada da frantsesaen begira dapean bidagai. Irudian agertzen diabazu, pilotari joka eta militar jak inguruan jarriak direlarik Eeguzkia egu, hartzin hartzen, hartzen gozoan eta sustot begiratuz pilotariak irudi bitxia berezia bidagaiko plazan. Eta beti tuiterek uh, txio eta txio ipatzen dugu egiten duela tuiteren eta txio dela, bainan gure txoriak orduan, nundira? Bon, ados, ez dira gure txoriak, bainan txoriak orokorki nundira, nolakoak dira, eta bar, nundizi dira, zer jaten dute, zer dituzten oien berezitasunak, huri! Interesabari ba bat duzio hortan. Atlas gizako bat atxemanen duzio interneten. Txoriak maite baldin baditu zio. Web gune bat txoriak.eus. Te batekin, eh? beraz txoriak. Euskal Herriko txorian fitxak eta izendegia xarian ikus bilaketa gunean idatzi adibidez bele. Eta hor espezie hortako guztiak atxemanen duzio Euskalaz. Eta bestalde, uh, be lantxari unibertsala hor momentuntan frantzian eta presidenzialen kari aipatzen da. Eta hor uh, kritika interesgarri bat atxeman dut hor uh, taz uh, interesgarria. Ez Manuel Valtzak egingo duen manera nadibidez, bere pagrekoa nahi du baitu erojarazi eta azkinean galarazi bainan ez du lortu. Brev, soziologo gazte baten iritzi, Parte batemen euh, partekatzen du jesuur ah, immazso webguneak euh, zamora deitzen da, da genera, naski bai zamora. Lantzari unibertsala kapitalismoaren makola edo besapeko makila bezala ikusten baitu berak. Ez kenian, uh, beretzat problematika egiazkoa saiestea baita olako lantzari unibertsal bat plantan emaitea. Mina eraginduena behar baita aldatu eta ez entrentenitu pobrezia hori un revenu euh, minimal à chacun, au travers de la sécurité sociale ou du chômage par exemple, mais attaquons-nous d'abord et, et avant tout aux causes, euh, à savoir euh, le capitalisme, le marché, etc. etc ori un Et un projet révolutionnaire ça ne peut jamais passer alors ça je te l'ai dis avec une grande fermeté ça ne peut jamais passer par le soutien aux pauvres Ça c'est de la merde Voilà, hein Kaka, da. Pobre hey. Jushtengu a pobreei. Jushtengu da. Askené anan. Debi mmh. sta Ia tiapiz, It re puntu neten atzememango duzue eta elkarrizketa interesgarri bat euh, musikatu ango dugu badok egiten duena soinu eleak antionniturbe kazetariak proposatzen du arikta hori lutopet taldeko ohiek jarantza bali olako blind test bat kantu batzu emaiten ditu eta berari entzunarazten eta hemenea bere erantzunak sekatzen du norden eta musikaz eta beste hainbat gaietaz artikulu ze eta mamitsu baten bidez proposatua da sarean, badok pontu .eu eusen musikaz ilustratua txeman goduzue, balio du intezgarria da Ariketa Polita ere eta be Lutopet hemen proposatzen hautziet bostak terditako berrietara telzeko demora, zomai minuturen buruan nork mindu hau deitzen da kantu hau Lutopet Esan, betira kolominen, zauria esakona Ez du gaiagustuko ez, zer dio benen 14 toi eta Mabian sortu zen talde hau Lutopet eta hor arkaitzkan horekin batera aterazuten uh, disko bat abesti bat gutiago deitzen dena gabe badok puntu zen, uh, taldeko kide den oiaer arantzabalekin egin elkarrizketa musikatua baliodu irakurtzea eta interaktiboa da kantuak kantua kentzuten aldituzi ber momentuan. Egan bezala lasta eraldiz gure gomita itzetaputzen Alberto bar Brandiaran izango da, ekimen elkarteko zuzendaria da. Euskal edabideak, Euskal Herriko edabideak, biltzen dituen elkartearen zuzendaria. Tabiak, Euskal Zainiarekin batera, bilbon, ekimen bat, forun bat antolatzen dute. Euskal edabidean egoeraz, geroa zargazki bat egiteko, eta sustut erronkak, erronketaz. Pundu bat eginen dugu bere kilan, horren lorden baten, edo bailenago ere, Mahminutaren buruan, susen izeiteko bostak eterdimementu zeuskal berriak zurekin bernaretar gaina. Bortua baliatzen duten laborari Bortu Sindikat Departamentuko Laborantza Gambara ELB, GIA eta FDSO asindikatak denak elgarrikin bortuko laguntzen blokatzea salatzeko, elgarrikin agertu dira egun donapaleun bi urteuntan eskualdeak du laguntzen banatzeko eskumena eta berantandia hartu du galden tratatzeko, eta bestalde Europak ere laguntzak tipitu ditu bortuko laborantzia mehatxatua dela errandute, deia dara jo dute eta hitzordu bat galdegin Alen Ruse akitania behiko presidentari lehen bei lehen. Ahate hasleak Stefan Lefol, be, hunen Stefan Lefolen berrien beha daude, atxalde hontan laborantzako ministroa Mondemarsanen, bildua da xailorteko ordezkari eta haute txiekin, kanpokaldean kampokaldean berre honta bat laborari badira elgeretaratuak, ministroak errandu ahate guziak behar zire lahil departamendu hortan, eta nahi balimazen gaitza desagertarazi, eta hitzemandu ere laguntza zaka emanak izaen zirela, martxo undagetik goiti. Baionako merkataritza eta industria ganbarak jazko zenbakiak plazaratu ditu Baionako Portua saitsineko urteari konparatuz portuko aratunatak emendatu direla dio baina eztu aipatzen zer ekai muta joitende nortike kiski produktu initz pasatzen dela Baionako portutik salatzen du ingurumenaren aldeko ka del carteak Juan José Ibarretxe Euskadiko lendakari oia eta Artur Mas, Kataluniako president oia, mintzatuko dira biar donostian biltzare horrek ikusmin haundia piztudu mila zorzion bat presunek izena dute hitzaldian parte hartzeko, horien artean alderdi politiko guzietako ordezkariak erabakitzeko eskubidea Kataluniako prozesua da gaia. Hediarriko leko banko bulegoetan, dirua erretiratzeko treznetan ez da gehiago euskararik agertzen, logiziel berriak ezartzen ari dira, eta tresna berrietan, frantzesa baizik ez da emana, bainan ez omenda luzarako, hori erana izan tzauku, logiziel berriak lekoan ezagiak izanen direlarik, euskal erriko kutsetan, euskararen erabilpena ere izanen da. Ich <laughs> <Yuchi> imandoka Ich imandoka nasti huntan Charles bid de game den dai hitsaikin jinen saiku its lehen wa marik itatan borrean agotakin memoriam lanaen berme, agotek bizitzen zutien salbuespeneko neuriak. Agota etzen norbaitikin ezkontzen bali maziren, edo haremana seksualak bali maziren, legia zen zigor ediotza. Einaute txamendin kantagintza dela eta ibilki dida kantoia aikogia. haiko gila. 1912 eta jamekaan izaindok, enetako azteko izlari utzak zitian. Gero lindian emeki hartu, eskapatzen ziela ere, bestaldar dira. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko Mendiko hartzaintzaz, arrenguratorik agertzen dira hemengo hainbat laborantxako egitura, eta horren inguruko laguntzetaz ere galdera frango dituzte gezka horien behi hartuko dugu Asteazken huntako goizbegin. Amapola Morea Asteazkenez bi Asteazkenez bi Asteazkenez bi euskal irratietan. Iduritzen zita edan, ba, garrantzitsua zela ba, toki eroso baten egitea. Uhum. Eta gero, ba, han Kebeken e, ikustinituen kontzetua initzak. Ta hemen ere gutxi dago. E, bai, sortzaile e, e, hil edenda izatea, izaten zen baina izan, izaniteke beste gauza bat. Aste azken honetan, Adelaide Dagaz Purruñarra izanen da Amapola Morea. Ama pola morea aste azkenean ez bi astetik behin euskal irratietan Itzetaput itzetaput itzeta itzeta itzetaput itzetaput itzetaput Aipagai nagusiak tenoreuntan begia. eu sekin abiatzeko bi.000 hamazazpiko aurre kontuak titulupean Eusko Jaurlaritzako sasun gastua ahund dituko du gehien aurtengo aurri kontuan. Aurgekontu proiektuaren arabera AK mila berrogeita hemeretzi milioi gastatuko dituzko jaurralitzak aurten jaz baino ehuneko batka koxbi gehiago Pedro Aspia soucheil Bourois qui rend du politique sociale et usteda dutela garapen ekonomikoa eta enplegoa sustatzearekin batera Berrian shitasunak eta txindoki aristan gora titulu honen beran bideo bat emaitzen du berrian berriak lehen gaietan mendiaren irudi ikusgarriak grabatu ditu unaile xorarrainek bideo bat beraz proposatzen du hemen berriak 2:3 minutukoa txindoki mendi ereraz gonsatiko gishan Mila, mila sortzireun lagun, bihar, mas eta ibarritxe entzuteko, egan bezala, ekitaldea zuzenean, zuzenean eskainiko du gure eskudagok, eta Euskara zera ikusten da berriaren webgunean, erabakitzeko eskubidea sailean emaiten du hemen berriak oren tse ipatzen ginuena. Eta bestalde, Euskal Telebistako bagoaz saioa estrinatuko du billar Euskal Telebistak. Ama iru lehiak idearituko dira kantuan eta dantzan talent showan. Ama haste irango du programak eta irabazleak goazen telesailekoa talberrietan parte hartuko du. Aste azkenean, beraz billar gaueko amajetan izango da saioa. Argian bestalde beste aktibista indigena bat hildute tiroz Hondurasen. Hainbat edabideek zabaldu dutenez, Jose de los Santos, Sevilla, aktivista, hiltzuten joan den notxailaren emezortzian Honduraseko horika errian, bos gizon txartuziren tolupan erriko buruzagiaren etxerat tiroz hiltzuten. Argian seita sungeiago. Isilta suno zenbat erasotzaileai titulu honen pean indarkeria matxista salatzeko Tolosaldeko atariaren artikulu bat berrizartzen du argiak, Tolosako plaza Zarratxiki gelditu zen igande goizaldeko ustezko bortxak eta xalatzeko deitutako mobilizazioan. Ira gurtzen du, eta jamezala, argiak idatzitakoa. Emen. Eta espetxe politika xailean arkaitz agiregabiria presoa babesteko parixerat martxa egingo dute. Aldezahariko presoak larrogeita ma egun dara matza sigorziegan vilpenteko presondegian parixen parixaldean. Bere egoera konpondadin presio egiteko Bilbotik parixerat martxa antolatu dute. Uh, martxa onen berri ere emaiten du kaseta puntu eusek. KASETAN ALDIZ GAI NA HORE UNTAN KULTURGILEAK BAKE PROSESUAREN ALDEI. PARE EUSKALERIKO KULTUR GINTZAKO aldeko, BAT ERAGILEK BAKE PROSESUAREN ALDEKOMO GIMENDU BAT sortu DUTE UNEN ITURBURU NA GUSIA ABENDUKO LUUSOKO ATXILOKETAKEN. Eta arbola eta heien kudeaketarako formakuntza etxaldeetan bestaldekazetan arbolata heien kudeaketari buruzko formakuntza antolatzen dute garaziko mendi elkargoak eta Euskal Herrikolaborantza gambarak baliabidearen kudeaketa informazioa. eskaintzaz gain atera biddeei buruz eztabadatuko dute. Mediabazken bestalde titulu nagusian uh, epta empresanden borroka greba mugimendu bat abiatu baitzen atzo, endaian ZJTek deitu ondoan eta bihar beraz berriz uh, abiatu berriz segitzen duten greba mugimendua uh, eta negoziazioak uh, ebe, bidean direla ostegunean bilkura bat pentsatua dute. Eta bestaldere, media bazken, uh, Oier Gomez presoa eta preso eria orain erran beharko dela, jaikiadik integratzen baitu Oier Gomezen egoera preso erietan, uh, minbizia zunkitua baita, uh, ervig zarkoma baitu, uh, eta beraz, iru, ama iru izen dira barkatu uh, preso eri larien zerrenda hortan. ziuzestekin bukazeko prentsait zuli hau lehen gaiaten horonttan ziuzezten uh, direkt hitzaren onduan beraz zuzeneko jajaipena egiten du kazetak, hegazti uh, gripeaz, landeetan Lefol Edo Stefan Löfonen prentsa puntuaren bea. Hala, zer den tituloa, bera, zudostek ere, itxoiten du, beste hainbat laborari. Bezala eta bigarren gaigisa, bideo bat, lehen maxi jota etorzen dela la jose lerat. Da, maxi jot bat, animaleko itxasontzi bat uh, diru, hainitz dutenen zat. Bostak eta begoita dira itzeta putzen, eta segitzen dugu gure gomitarekin. Itzeta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, kuskal irratietan! Bihar Bilbon, jardunaldiak antolatu dituzte edo antolatuko dituzte. Euskal edabideen egoeraz eta geroaz mintzatzeko, trukatzeko edabideak izkuntza baten bizi berritzerako funtsesko zutabeetako bat baita. Eta da euskararen normalizazio eta edatzelanetan leku garantzitsua dute edabideak eta dugu edabideok. Euskal zainiarekin batera ekimen Euskal edabideak biltzen dituen elkarteak antolatu Zua, gurekin ekimen elkarteko. Zuzendaria, Alberto Barandiara, nagatxalde hona? Baila, nagatxalde Aurkezpen fitxan eman aden bezala, Euskal Eda Bideak hogeita uh, hamar urtetik goragoko ibil bidea egina dute eta egina dugu. Beran, ze egoeratan dira Euskal Eda Bideak? Eh, Zenditeke gaur egun Euskal Eda Bideak iniz baino gehiago didela, iniz, iniz zabalduago daudela, e... Eh, Ni baino dañu zure eta irakurle gehiago dituztela, baina paradoksikoki bada ere egoera eh, ONG precarios amarean daude, eh, berri berrikuntzari usteko eh, nekez eta eta lan baldintzak eh, ez eh, beharko lituzketenak. Beraz, eh, guke beti esaten dugu eh, sektorea edo enpresa edo induten alegina oso hondia izan dela. E, gara ere egokitzen asmatu dutela, gaur egun, aztonetan bertar jakin dugu ari ez interneteko internet bidezko konsumoa euneko amar gehiago dela 2000 eta maselan 2000 eta mabostean baino, pikoiztu indazken urtetan, behar zalegin jaundiekin da hori guztia e, e, horria horregiteko baina oso zaila da urteroko urtea gainditzea e, ekonomikoki E, ez da, da gara jona e, eta orduan e, esaten duguna da e, bedez betetzen duten funtzio garrantzitsu hori zuke de esan duzuna lehenago oda, e, eskuntza normalizaziorako zinbeste pozuta beha deien eginien beste ber, berme bat behar dutela beste beste babes bat eta beste, beste tratamentu bat erokorrean Euskal Herri osoan ea e, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrien oski eta hori hori eskatzeko, edo hori mai maigaina jartzeko jardunaldia jarduna da biarkoa. Babesat, diosularik Euskal Eda Bide hantzat, e, zert azarizila ekonomikoaz? Ez bakarrik. E, Jakinak, e, zerbait epeertainei e, begida, edo horrela begira begiratzeko Eda e, beharko lukete gaur egun ez dakaten berme, berme ekonomikoa. E, ez da posible e, Bez, beste esparroetan egiten den lanaren oso-oso azpiko baldin zetan ja, e, lan egiten jarraitzea. Eta hori gertatzen da orokorrean korrean erabide gehenetan. E, eta ez da posible hori egitea eta aldiberian entzutea eten gabe ezin besteko lan egite dutela eta funtseskoa direla. Hori behar da, behar da beste berme ekonomiko bat, baina behar da ere bai elkarlan bat eta hortik etorriko dira beste proiektu batzuk, beste dirusarro batzuk beste ezgara gara beste migabet diru gehiago eskatzen ari eskatzen ari da ari administrazioekin mai irankor bat, eseri e, begiratu denunaztean zer proiektu dauden e, zer proiektu falta diren bai geografikoki da bai, toki batzuetan, edo bai e, proiektu konkretuak behar balen bada e, demagun bilbo batia e, da bidez Euskal Herriko Iruik haundienean he ba estado euskal eta Bertakorik e, ez esta e, estado eguneroko bat edo ez dago, ez dago tokiko Davide bat eta hor behar baldin bada o behar hori baldin bada gozatzen den arte nobestea eta gozatzen jartzea jartzea baladi baladite korretarako publizitateen kaso lei ez ba, Eusko euskoia ldaitza geien banatzen duena eguneko hiru bakarrik inbertitzen duzkal edabiretan, da guretzak hori honartazina da elebi duna homen den administrazio batean. Mm. Edo guazen itxeitea berrikuntza buruz e, e, lankidetza proiektu buruz gauza asko daude iteko, eta da, da bakarrik diru gehiago egotea, e, e, proiektu berriak eta batez elkarlana berda. Hor, hortingain uh, ere azkenean uh, biharko jardun aldien uh, elburua ere, eta galdera undia, uh, erritarek informazioa Euskaraz jasotzeko duten eskubidea, ziurtatu si urtatualizaiteko, bere importantea da, Euskararen jasotzeko informazioa uh, eskubidea jasotzeko hori, ituna posible hoteda edabideen eta administrazioen artean? Bai, eh, ituna hitza bea... Eh, akoordio izan daidu edo adostasuna edo elkar Elkar lana ez na? bai. E, beraz e, gu planteatzen dagi garen da horixe. Eh e, Davide eh dabide bete zute funtzio adostuen balin badago eta eh irudi du ba adostu dezakegula, oda ku betetzen dugun funtzioa ez da edo zein edo inguruko e, Davide... Mm, esparru edo edo talde handi boteretsu eta ekonomikoki edo politikoki zerbaiti lotuta, haiz eta herri ekimenetik sortuak dira e, bedez eusskadunek bere buruari eskatu diotelako edo, edo galdegin diotelako e, ukitzeko informaziouzteaz da ba, hori betetzen baldin batete funtzioa eta egoki ber, betetzen baldin modte funtzioa eta begiratu beharko dugu ere bai beneetan egoki betetzen duten edo hobeko hobeto. Bete dezaketen, hori ba, adosten bali ma dugu, adostu dugu ere bai, beste berreba dutela, beste, beste, beste esparro bat, beste, beste bide bat e, markatu bat zaila. hori da, da bilatzen duguna adostasuna. Mm. Itun bat, e, itunak ezken fina hori dira, e, ados jartzen zara. E, gauza edo aferak zehaz baten inguden eta proposatzen diosu irten bidea. Hori da gurustez egin e, behar duguna. Hor, da ba, ipatzen zenuen bezala eda edabide horiek erriek iminetatik sortutakoak direla gehien bat, eta ba, hageman hori, elkarlan hori, administrazuekin, instituzuekin, zen nolakoak izaiten aldiren, beti kontutan hartuz edabide batek duen independentzia eta hori nola gordetu ere, hori ere galderetan da. Bai, eh... Eda biden komunikazioa zaigaleleik eta Eda bide eta kazetaitzea zaigaleleik independentzia bukitu duzinezko zerbait da ez, da, ez da negoziatzen al. Oso-oso e, garrantzitsua da Euskal Eda independenteak, e, botereekin kritikoak eta pluralak izatea. Horrek behar ziurtatzen du, bere funtzioa ondo betetzen ari dirila. Beraz, e, nola egin hori ziurtatzeko esparro bat, baina zure, Onartuz gaur egun dagoen sistema guretzako e, zein da aurrealez aurretikoa itortza bat. Ezatea 30 urtezuk esan duzu bezala, batzuk 45 estatuke gehiago eta beste batzuk gutxiago, baino e, e, hainbat urtez lan hori egin baldin bada, ez da izan e, bakarrik editu laguntza publikoengatik. Ezago gaur egun urte asko e, bakarrik editu laguntza publikoekin e, iraun dezakeen erabiderik. Erabidek bede buruari Eteng etengadeko esigentzia indiote, bilatu dituzten txuleak, e, ikusleak eta irakurleak, bilatu dituzte beste diru laguntza batzuk, beste diru zarrera batzuk eta horri ezkeri daundute eta lortu te fidel fidelizazio bat behin inguruan. Hori, hola izan baldin bada, ere izan da, administrazio ondoan egon delako diru laguntzen oskita, diru laguntzaiek oso oso garantzitxoak izan dira. Baina e, zinda etorri e, trukean guk esaten dugunean e, kozen begiratzea nun egin daiteken lan hobeto kozen begiratzea nola egin daiteken lanago beto zein da etorri trukean eh e, bueno alako independentziaren galtze bat e, ze horrek ekarriko lukelako dizuen ere eh e, duten funtzioa eta irauteko izan duten arrazoia bea galtzea. Hori da bai, eta bidearen galtzea ekarriko duena. Orduan, eh um, Albertu Barandiarán eta ekimen elkarteko zuzendaria zira, eh Biak, uh, Bilbon Bilbao izanen diren jardunaldi zariko ari gira hemen. O Gaur egun, argazki bat egiteko Euskal eskaleriaz, e, zenbat edabide dira, zenbat kasetari, norako argazki egingo gozen nuk e, ezuk eskaleriko edabideetaz? Ba, bera, hinsetzen ere e, inz, justu joan den urtean, e, lan handion dien denun egin e, elkartean, e, aitzetatu eguztiak e, jasotzeko. ulertzeko sektorearen radiografia ezaten duguna eta bihar, hortako e, sortu genuen e, erakunde bat berez iza era gabea da e, lan lan egiteko e, mail handi baduzu ba eta hori da beategia euskaldaien beategia eta hor hasi e, ginen biltzen e, bueno ba sektorea iruzko datuak gordun eindenun ikerketa zabalaundi bat eta galdetu genien e, erabide guzti ei ba zen nolako zenba langile zituste zenbat zenbate aurre kontua zuten zen bate e, nola, nolakoa zen e, zene, aipatzen dugun e, e, sektoria osoa ez da. onlinena izan da oso interesgarria eta justo ointxe ditugu dato eta horiek biara aurkeztuko dira. Uni ideia bat batear e, Eusska Herrrio osoan e, larogeita hamar bat paperezko argi daude Interneten nidomaz zazti hogeita hamas eta hogeita bi dira uhum. datu potolloak edo horietatik tokikoak edo tokiko lurralde zehat bati a txikiak e ke berroita hei dira gehienak eh eh lautik hiru jaia nazionaleak kamaseei eta tematikoak edo zehat batiko lotuak ba de la eh gaztei ba, lotuta edo zienziei lotuta edo horiek bergaita behatzi. Uh -huh. Euskari Riosuan zabalduta hode, salbo eta Nafarroan, Nafarroan badide utxun xamarrak, baina bestela Euskari Riosuan desente betea da gola, esan daiteke, uh -huh. e, aparte uste malimagun uskia unkari nazionalak Euskari Riosuan zabaltzen direnak, uh -huh. eta esate bateko bosteun da oitamar zuzeneko lan postu, e, orlan egiten dute jendia, zeideun kolaboratzei linguritzu uste, eta miga voluntariotik gora. Milla voluntario eren Eta hori oso garrantzitsua da guretzaz, eh, horrek erakusten dure bai, eh, da biden izaera hau, izaera, eh, bueno, herri, herri arekin oso, oso, oso lotuta eta herriari ari oso sustraituta. Bai. Baina baita ere, esan daiteke dela, enpresa o enpresan bultzo, bueno, Garrantzitxu bat, txikia baina garrantzitxu bat, bostun da hori tamaz postu, ez da, ez da gutxi. Mm -hmm. Interneten ez ateraterako neurketa zabal bat ere dakagu, trasna bat sortu egen una, ba, ikusteko, erabide guztien, interneteko konsumua. Eta, bueno, ba, zan daiteke, azken irurtetan, iaia bikoiztudin da konsumua, eta aia esan bezala eguneko amarra igozen. Autofinanzia autofinanziazioa eh 170 gorakoa da. da. ez da batzutan esaten denean eh eh prenzar subvencionatua bueno, ba, e Nagusiaren tamaina gatik nagusia berriaren kasu diez, ba autofinanziazioa eh gorakoa da. Beaz eh gustutatua, estea la estea eskaset. Mm -hmm. Eh, datu asko, in en fin, e, bilduta euskarago gain eta bihar eh, zautzen haman goitu. Eta berdin bukatzeko eh, arsizira ipatzen, interneteko eh, edabideak ere gau egun edatu direla eta eh, beste edabideak ere egokitu direla internet eh, eta teknologia behieri. Telefonoaren bidezko eh, edabidean erabilpena ere hemen datu da nabakmen ere? Bai, bai, bai. Eh, bai, bai, eh, asko igotzen ari da. Ehm, eh, interneteko e, zakelako edo mugiko e, te, e, telefonoare bidezko e, informazioak, erota jende gehiago hortik iristen da, eda e, eta ordena gaiutik, eta hortxortxi e, biliko da, zaurazki urrengo hilatetan gainditu eingo du mugiko horreko konsumoa e, Horrek esan nahi du bigauza, e, konsumoa asko latzen ari da, eta horrei produktua sartze leo, horritu berdiago gure buruari, gure produktuak eta e, derota garantzia garrantzia handiagoa laka e, txiki horrek eta horri konsumitzen da guztia eta bi e, sektorea gai izan dela, gai izan direla horri egokitzeko, ze konsumo ez da jaitzen ari, igotzen da dira e, eh zakileko edo mugikorre bidezko konsumoa beror horres hor maidu egin dela alegin bat e, produktuak e, hor, horre egondaitezen eta eta jendeak kontsumitu dizan horrez. Behaz eh bueno, eh tenga baina baita de tenga ba, erronka prestatu prestesuna erantzutako. Mm -hmm. Alberto barandiaran beraz gurekin ginuen ekimen elkarteko zuzendaria eta hemen biak Bilhar Bilbon e, jardunaldia kantolatzen baititu ekimenek euskaltzaindarekin batera eta gai horiek besteak beste landuko baitira egun hortan mileska gurekin egunike. Mileskasuei Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ubskal irratietan. Utsimandoka. Utsumandokan hastehuntan Charles Bidegein dendai hitzaikin zinen zaiku. Itz hasti da lehen uazen etxe-setxe etxe, ibitzentzena. Marikita Tamborain agotakin memoriam lanaen berme, agotek bizitzen zutien salbuespeneko neuriak. Agotaitzen norbaitikin ezkontzen bali maziden edo haremana sexualak bali maziden legia zen zigor ediotza. Einaute txamendin kanta gintza dela eta I bilki dira Kantoiaekin aikogia. Milla bezi eguta hoita haan izaindk. Enetako asteko ieslari hututsak zitian. Gerollindian heeki hemekio hartu eskapatzen ziela ere bestaldra dira. Utsumandoka aste artez zazpitan astizkenez lauetan. Itandoko! Mendiko hartzaintzaz, arrenguratorik agertzen dira hemengo hainbat laborantzako egitura eta horren inguruko laguntze ere galdera frango dituzte Kezka horien berri hartuko dugu, hasteaz genuntako goiz behin Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hotshot irrazaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran hamarkadako musikekin haste artetan guri irratiaren hogeita arrabots kanpainako saio berezia. Kaiso eta ongetorriaak zuria betsez ez irratsaioora. Astezkenetan zuria beltzz, Musika beltitza duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna? Eta ostiraletan metalgarraziak metal emankizuna. Metalgarrazia nidaer eta nigruuta du? Euskal Irratiak musika zalen irraziak. Eta azteart e izanki ere musika eman kizun. Au, gure lankideak sortua. Ari. Adi musika eman kizuna, gauetan bederatzietan. Bizeki maita <tus> Larumat gauetan aneketan. Kizos <tus> Eta ere. Asufi <tus> matna. Ikande gauetan zaspietan. <tus> oh Eta bai. Azteart servaitzen. Zerruan. Adi Nik ere adi eran beharko doutziet, entzuleak agurtzeko tenorea baita eta hitz eta putz eman kizunan. elkartzen gira, biarr astezkena eta astezken guziz bezala, ebe ez guziz bezala, ama bostero bezala, Marko gurekin izango da. Eta biarr zertaz hariko gira da egin daut. Abai, baiuna Baionako pestak ur ari dira, bai, teknikoki hori egunero ala da. Baina afitzak urbiltzen ari dira. ja da hautatu baiitituzte leiiaetarako afitsa batzu eta hoiek komentatuko ditugu bilakmakkoren begiradarekin beraz eta beste eta beste eta beste. Seak euskalgaxeetan.